Серце Славини вже в котрий раз рвалося зі страху. Зрозуміла, за неї торгуються. За неї чи за її сина? Притискувала до колін голівку дитини. Знала вже, що через сина, через скалка, недоля почала тіпати її, як пасма конопель на терниці. Комусь він був дуже потрібен, її скалко, нащадок київського князя. Ось коли вона кляла себе за непослух, Слала прокляття родові своєму за гординю. Сиділа, бо це за високими заборолами терема. Ніхто б не подумав важити на життя і волю князевого нащадка, Хіба що лупкинє. Це все вона, вона, лютісна хозаренка. У великих очах славини не висихали сльози. Тепер її скалком кудись доправляли. Чи хочуть продати диким ординцям? Чи надумали втопити біля ревучих дніпрових порогів? одначе коло порогів їх пересадили в у вежу. Високі плетені із лози колеса м'яко покотили їх степом на схід сонця. Маленьке повстяне виталище було застелене баранічими шкурами. Від них смерділо, над шатром руїлися хмари мух. Славина була в розпачі. І тоді Бородань вперше сказав їй по-слов'янськи «Ховайся від цієї нечисті у вежі». Вона більше не вилазила з вежі Доки не настала тривала зупинка. Власне, її сполохала глибока тиша. Тоді вона вперше побачила змучене лице жінки, що просунулася за полог її вежі. Потім всунулася і вся постать її. У брудній сірій хламиді, підперезаній очку ромі з сириці, білий обрус низько насувався на дугасті брови, очі сльозились у густих сіточках зморщок смаглої, ніби видубленої шкіри обличчя припала до неї. «Скажіть же нам хоч слово, людське, де ми, куди нас везуть? Тітуню, рідна!» Славина заглядала жінці в обличчя, раділа їй, а та мовчки гладала її по плечах, по спині, по голові, очі її тьмарились сльозою. Вона тільки хитала головою, з рота виривався якийсь стогін і клекіт. Без язика людина, скатована чиєюсь безжальною рукою, «А оце її чекає така доля!» Славина намагалась здогадатись, що хоче сказати їй ця нещасна жінка. Та повела рукою довкола шиї, мовляв, зашморг полону на ній. «А вже ж полон!» – здогадалась Славина. Пригадала, що хан біля порогів називав її «бородання беком». Одягом він був схожий на хозарських купчин, що торгували на Подільському торжищі. «Та й кому вони із скалком були найпотрібніші?» Звісно, хозарські царівні. «Мабуть, ми в хозарах», – промовила Славина. І жінка ствердно закивала головою. Отже же хозарський полон!» «Що ж буде з нами?» – зажурила Славина. «Нас викрали жону!» Без язика жінка насторожилась. «Жона київського князя Тура Чичак – хозаренка!» Хотіла забрати сина мого, княжича, я не дала, а тепер ось опинилася з ним в полоні. Жінка не зводила з неї очей, з них рясно котилися сльози. Від того, на серці славини стало ще тривожніше. Довкола скількися гнеоком бачила стада худоби. В тому стайбищі, де вони тепер були, в таких же вежах, як у неї, в гірших, сірих, латаних, перекособочених, жили пастухи, доярі, погоничі. Їх було багато, не злічити тих чоловіків і жінок, і всі безмовні, як і та приставлена до неї жінка. Була вона ще не стара, але вироблена, змучена, кощава, широкими долонями, довгими, у синьому мотузі, жив руками, порепаними п'ятами, усі тут ходили босоніж. Хто вони? Певне ж її краяни, бранці русичі. Вони також цікавились нею, приходили до її вежі, довго стояли чи сиділи поряд, інколи посміхались до дитини, брали за руку, водили довкола вежі. І ось поряд із нею стоїть та знайома жінка, настійно цупить за рукав, куди стягне її. «Хто може кликати її?» «Певно, у гості запрошують». Жінка зайшла до вежі, взяла на руки сонне хлоп'я і повела стривожену славину за собою – Якісь перечуття вели її в темін нічного степу. Вона прийшла до краю стійбища, яке упиралося в широку ріку. Чорне небо, не би, перевернулося і впало у плесо ріки. В ній також мерехтіли зоріні світи, плели світлі хмарини, купався рогатий місяць. Ось їм назустріч від берега йдуть двоє мужів, ніби знайомі постаті. Підійшли близько. Зовсім близько так, що вона відчула різкий запах їхніх хутряних одяганок. Десь уже чула той запах. Не встигла пригадати, де чула той запах, як її підхопили на руки. В ту ж мить проснувся оскол і коротко крикнув. На хвильку отямилась, та якась верета закрила її голову ні крикнути, ні дихнути. Відчула тільки, що лежить на колінах у вершника, і що її мчать кудись у безвість. Копита коней глухо били в суху землю, як туго натягнутий бубон. І знову був світанок. бек дав знак спішитися для перепочинку. За спиною лишився чималий путь, не менше двох фарсахів. А від Ітиля до Саркела ще, й скільки, усі тридцять фарсахів набереться, тож потрібно берегти коней. Горіли вогнище, на вертилах шкварчали тушки ягнят. Баржил сидів... На знятому з коня сідлі, яке тепер правило йому за стілець. Довкола сиділи його вірні осторожники. Десь в степу почувся тупіт копит, а невдовзі коло них спішився загін комонників, З'явилась звичайна балачка, куди мчать і пощо, і раптом баржиль чує знайомий голос її худе. О, Тархан кудись поспішає, криво посміхається Бек. Тархани, сідай, на ну, до вогнища, гостем будеш, Пригощайся м'ясом ягничок. Очі Барджеля аж надто іскрадця, Рот розтягується у призній посмісті, І Єхода насторожено прислухається, чого б то? Втягує тонкими ніздрями пахощі диму, м'ясо, степу, Ніби ненароком глипає набека. — Украли твою бранку з дитям, — сказав неголосно й одвернувся. — Як це? обурився Барджиль і схопився за руків'я меча. «Це ти зробив. Я знав, що так зробиш. Але краще поверни». Довірений радець Хануки також поклав руку на черень меча. «Як я можу красти те, що даровано нашому цареві?» обурився Барджиль. «Це ти! Ти її сховав кудись, а може і вбив!» несамовито крикнув Бек. Ти хочеш зганьбити мене перед каганом і царем. Я знаю твої потайні наміри. Поверни бранку з дитям, твердо наполягає її худа. Ти продав її комусь, я все розповім, усе. Барджиль скочив на коня охляб. Я розповім нашому повелителю, кого він пригрів біля себе. У повітрі свиснув батіг. Кін під ним став свічкою. Бек осадив коня, зліз, припасував сідло, кинув поглядом осторожників. Побачивши, що ті уже на конях, махнув рукою. Вони рвонули слідом за своїм беком, рішучі, відчайдушні, гнівні, помчали назад до Ітиля, до червоного царського палацу. Ієхуда зі своїми комонниками летів слідом. Він не сподівався на такий вчинок Бека Баржиля. Хитрун цей бек. «Бідлий хетрун знає, як відвести від себе підозру, хоче у усьому звинуватити його, але йому вірні люди сказали, що то Бохан вихопив вночі славину із осколом із рук безмовної челяді, яка належала йому і Єхуді. Бека потрібно все ж завернути» бо ще й справді зуміє переконати Хануку, що в усьому не Єхуда, що війна не Барджиль хоче привласнити собі нащадка полянської землі для помсти за свою ганьбу. Треба негайно ж спинити Бека. Небезпечний підступний хитрун, Рід його, що осів на пограничі ромейських і полянських водоїнь, вгризався у нові простори подоння, обростав радцями й воями і слов'яни ромеїв, був зв'язаний з ними якимись незримими нитками. Барчиль був дуже небезпечний. Краще зараз же помиритись з ним. І Їхуда обігнав своїм тонконогим скакуном баржилевого огиря, зупинив розлюченого бека. Бодрич мистивой стояв на чатах, обіпершись на спис, і думав свою невеселу думу. Ось уже два роки, як дружина витязя Буя служить у великому і дивному, воїстинно царському городі. А він усе не може звикнути до тих див, які отут оточують людину, не може збагнути їх. Жив, як тарган під склянкою, усе довкола бачив, але нічого не тямив. Ось і нині. Стоїть він на чатах у великих розкішних покоях знатного константинопольського урядовця Фотія, бо саме в нього витязьбуй знайшов притулок зі своєю дружиною. Стоїть і стереже бібліотеку, величезну залу, де на полицях уздовж стін стоять книги. Книги, книги, важкі, в товстих окладах, золотом розтяцьковані, часом різблені і плетені із срібних пластин. У себе, у своїй землі, мистевой тільки чув про книги, в яких нібито зібрана мудрість усіх богів і усіх людей, але не бачив жодного подібного творіння. Інша справа, коли написи знаків роблять на камені, чи на бересті, чи на пласких навощених дощечках, які є у Бодричі, у Новгородців, у Киян, але щоб стільки книг, хіба людина здатна прочитати отою огром. Та ще дивніше мастивою, що господар їхній – значний цариградський велиможець Фоті, що вечора тут збирає гостей. І тоді починається. Фоті щось вичитує в тих книгах, щось промовляє, гості кидаються до інших книг і щось заперечують йому. Балачки, балачки цілими вечорами, а то й днями. Дивно йому, як це можна стільки розмовляти і нічого не робити. Чим же гоноряться вони один перед одним? Балачки то не робота для людини. Боги дали їй руки, аби творила ними. Орала, сіяла, будувала, шила, кувала. Як же інакше добути для життя все, що потрібно? Роботою. Язик же дано для молитви, та щоб пам'ять роду свого людина могла передати нащадкам. А ці одне знають. Розбалакують, а то ще й крик здіймуть. І все – Таємно. Для того і ставлять сторожу під дверима. Цього аж ніяк не розуміє мистивої. Знає лише, що має отут стояти на чатах і дивитися пильно, аби ніхто чужий не пробрався до бібліотеки, не зачаївся десь за статуями богів, щоб ніхто не підслуховував тих балачок. Так суворо велів бую господар їхнього дому Фотій. Через свого довіреного мужа і слов'ян Костянтина, через нього усі повеління й розтлумачують воям буя, бо все ж слов'ян у боєвій дружині чимало, а мови їхньої, чи свейської, чи урманської, ромеї ті не знають. Отож і дружба зав'язалась між мистевоєм і тим Костянтином. Цей Костянтин молодший за забодрища, можна сказати, б, зовсім іще юнак, приходить сюди з іншими хлопцями, також слов'янами. Живуть вони у Цареграді давно і навчаються у різних схолах і монастирях. Буває тижнями просиджують у тій бібліотеці, читають, пишуть щось. Костянтин же тут старший бібліотекар. Розмовляє він трохи не так, як Бодричі або Поляни в Києві, але все ж зрозуміло по-слов'янськи.